A huszadik fejezet. És elmondta Isten mindezeket a beszédeket. Én vagyok az Úr, a te Istened, Aki kivezettelek téged Egyiptom földjéről, A szolgaságházából. Ne legyenek idegen Isteneid előttem. Ne készíts magadnak szobrot, Se másfélák képmást azokról, Amik az égben fönt, és amik a földön lent, és amik a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a Te Istened, féltékeny Isten vagyok. És meglátogatom az atyák gonoszságát a fiakban, azoknak harmadik és negyedik nemzedékéig, akik gyűlölnek engem. És irgalmasságot teszek Ezrediziglen azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsaimat. Nevet hiába a te uradnak istenednek nevét, mert nem tartja ártatlannak az úr azt, aki urának istenének nevét hiába veszi. Emlékezzél meg arról, hogy a szombati napot megszenteld. Hat napig dolgozzál, és tedd minden dolgodat. A hetedik nap a te urad istened szombatja. Ne végezz semmi munkát, sem te, sem a fiad és leányod, sem a rabszolgád és szolgáló leányod, sem jószágod és a jövevény, aki a kapuidon belül van. Hat napig alkotta ugyanis az Úr az eget és a földet, és a tengert, és mindeneket, ami azokban van. És megpihent a hetedik napon. Azért megáldotta az Úr a szombati napot, és megszentelte. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életű légy azon a földön, amelyet a te urad, Istened ad majd neked. Ne ölj! Ne paráználkodjál, ne lobj, ne szólj a felebarátod ellen hamis tanúságot. Ne kívánd el felebarátod házát, ne kívánd a feleségét, sem rabszolgáját, sem szolgáló leányát, sem morháját, sem szamarát, sem bármi mást, ami az övé. Az egész nép látta a mennydörgést és a villámlást, és a harsonazengést, és a füstölgő hegyet. És megrémültek, és remegve a távolban állva mondták Mózesnek: Te beszélj hozzánk, és meghallgatunk, ne beszéljen hozzánk, Isten, nehogy meghalljunk. És szólt Mózes a néphez, Azért jött el Isten, hogy próbára tegyen benneteket, És hogy az ő félelme legyen bennetek, nehogy védkezzetek. És a nép megállt a távolban, Mózes pedig a homályhoz járult, Melyben ott volt az Isten. Ezen kívül mondta az Úr Mózesnek, Ezeket mond Izrael fiainak, Ti láttátok, hogy az égből beszéltem hozzátok. Ne készítsetek rajtam kívüli ezüstisteneket, Sem aranyisteneket ne készítsetek magatoknak. A földből emeljetek nekem oltárt, És azon ajánljátok föl egészen elégő és békeáldozataitokat, Juhaitokat és ökreiteket. Minden helyen, ahol emlékeztetlek titeket az én nevemre, eljövök hozzád és megáldalak téged. Ha kő oltárt emelsz nekem, ne építsd faragott kövekből, ha ugyanis vésőt emelsz rá, beszenyeződik. Ne lépcsőkön menj fel oltáromhoz, hogy meztelenséged fölnefedeztessék.